Seda näkta teada, et kaks hypnotisööri saavad kokku, üks ütleb teisele, et näitele, mis sa oskad, mis magunad, vanamees, näed seal, et pargi pingil istuvad noormees ja neiu, täpselt kolme minuti pärast see noormees tõmbab neiu endale sülle ja suudleb seda kirglikult huultele, täpselt kolme minuti pärast noormees ravas neiul kinni, tõmbas sülle ja suudab seda kirglikult huurtele. Noh, ütleb uhke hüknotisöör teisele, näitege, mis sina oskad. Noh, mis mina, mina, vaata näed, seal kolmandal korrusel köögiaknas põleb tuli. Täpselt kolme minuti pärast lendab seal televiisor välja. Täpselt kolme minuti pärast ei juhtunud mitte midagi. Hüknotisöör pingutas ja pingutas! Tuli kõrge aknas hakkas kord kustuma, kord süttima. Näha oli, et keegi sebib see edasi ja tagasi. Hipnotisör pingutas et silmad jooksid nina peale kokku, kuni lõpuks lendas kõrge lahti. Higine maika väl mesterah vaspis siis pea välja hüüdis: "Да нет у меня телевизора,